Tak jsme u šesté kapitoly rozvázání úvrzu, která nám vysvětluje, jak vlastně, co je yoga v buddhistickém smyslu, tedy co je šamata a vipasana v buddhistickém smyslu. No a vysvětluje to z hlediska Teorie pouhého vědomí, což jestliže budeme dobré meditovat, není teorie, je vlastně je to zkušenost jogínu, že když praktikujeme samády, vlastně zjistíme, že vše vyvstává z vědomí samotného. No a jak to vysvětlíme? Můžeme to vysvětlit různými způsoby. Tady to vysvětlujeme tím, že vlastně vědomí má sílu. A ta síla vědomí to je právě nic jiného než závislé vznikání. Hm? Protože... Objekty vycházejí z mysli samotné a aby objekty vycházely z mysli samotné, potřebují energii. Hm? No a ta energie, to jsou ty minulé zvyky, které nám produkují svět. No a to jsou ty semena hm? minulých zvyků který vlastně ten svět reprodukují pro nás, vytváří pro nás. No to je velice dynamický koncept. Jestliže chceme pochopit tantru, jestliže chceme pochopit Mahajánové učení, tantra je též Mahajánové učení, Mahajánové učení je právě se snaží vysvětlit tento kreativní, hm, tuto kreativní funkci myšlení samotného. Myšlení vytváří svět. A eh, jestliže to pronikneme, my můžeme vytvořit eh, čistou zemi právě myšlením založeným na pochopení tohoto procesu. No, a teď jsme se e, e, zabývali tím, že e, co je bodysatva a jak bodhisattva prodlévá v praxi meditace utěšení a vhledu podle velkého vozu. Hm? No a praxe bodhisattva je praxe vyvstávání bodičity, vyvstávání probuzené mysli a dozrávání tohoto procesu. Po vystávání je prebývání, po prebývání je pak jednání podle probuzené mysli a po jednání podle probuzené mysli je realizace probuzené mysli. No a realizací probuzené mysli se, se staneme skutočnými bodysatvy. Skuteční bodysatva je ten, který má Bezprostřední zkušenost takovosti. My všichni žijeme v takovosti, ale nemáme tu bezprostřední zkušenost takovosti. Protože získat bezprostřední zkušenost takovosti, musíme mít mnoho, mnoho praxe za sebou. No a ta praxe bodisatvu, jak už jsme se zmínili, má své příčiny. Aby jsme prováděli praxi bodhisatvů, musíme patřit do rodiny bodhisatvů. Musíme mít Karlána Mitra, Bodhisatvy, musíme mít vznešené prátele, které jsou bodhisatové, budhové, které nám ukážou, jak správně praktikovat. Musíme mít velký soucit a Musíme se zbavit strachu ze samsárického utrpení. To je cesta bodhisatví. Bodhisatva se tím, že proniknul transcendentální moudrost, se zbavuje strachu ze samsárického utrpení. Jak? Protože kontempluje právě na samsáru, jakožto něco, co se od nirvány nedá odlišit. Protože limit samsáry je limit nirvány. A limit samsáry, limit nirvány je právě to dharma o kterém jsme mluvili. Je ta takovost, je to tělo darmy, hm? V něm vlastně se vše odehrává. Ale to tělo darmi je zakryto našimi minulými zvyky, které jsou založené na chtíči libosti, nelibosti, nevědomosti. No a právě proto, ačkoliv v sobě máme potenciál budovství, my ten potenciál budhoství vlastně necítíme. Právě proto, že necítíme ten potenciál budoucí v sobě a v bytostech, no tak se odáváme našim libostem a nelibostem, protože nevidíme, že, co je skutečná podstata mysli. To je Mahayana. Jedno, jak, vy, jak vysvětlujeme, jestli podle yogačáry nebo podle madhyamiky tohleto je společné. No a teď přichází to, co všem školám společné není. <kým> Maitreya se dále ptá budhy, světem uctívaný, Bhagavan. Podle vašeho vysvětlení existují čtyři předmětné objekty v meditaci utěšení a vředu. Hm? Podle komentářů Toto, tyto čtyři předmětné objekty v meditaci utěšení a vhledu, a který vlastně se stávají 12, o tom budeme mluvit, 12 objektů. Hm? Nenajdeme v žádných mahajánových sutrách, ale najdeme v, v revata hm? sutra. Neboli revata sutra ani v teorádových v písmech, ani v, v písmech eh, svastiho v sanskritu, ani v páli žádnou dnes žádnou a sutru nenajdeme. Hm? Ale komentář komentár tvrdí, že tyto čtyři eh, předmětné objekty proč se nazývají předmětné objekty. Hm? To překládá. Eh, eh, Su jen, tím š. jen znamená objekt. Tím znamená gočara. Objekt, goučara, goučara, co znamená goučara? To je objekt. Ale tady tím š, znamená vastu. Vastu znamená objekt, který má podklad v realitě který má bázi v realitě, který má, je, je dá se říci, něco, co má je, jistou, je, jistý základ. My vidíme plno věcí, které žádný základ v realitě nemají. Hm? Ale když je tam šl, když je tam vastu, no, tak to znamená, že to má základ v realitě, má to podstatu v realitě. Je to něco skutečného. A go to doslova znamená tam, kde se kráva pase. Go je kráva, čara je pásce. Hm? A kdo je kráva? Naš, naš, naše naše mysl. Naše mysl, aby pracovala, musí se někdo pást. A pase se buď v v iluzorních představách, anebo ve skutečných představách. No a tohle to jsou skutečné představy, ovšem samozřejmě podle e, tohoto pochopení, ke kterému teď přijdeme. Je důležité pochopit, že, nebo vastou je, obzáště důležité k pochopení buddhismu. Pokud nejsme probuzení, objekty našeho vědomí jsou, jsou říká se, avastuka. Avastuka, že nemají žádnou bázi, nemají žádnou podstatu v realitě samotné. Protože my vidíme skutečné osoby, z hlediska Mahajány vidíme skutečné věci, ale nic skutečného, v realitě skutečné znamená něco, co trvá. To, co je skutečné, musí být to, co trvá. To je důležité pochopit. Jestli chceme pochopit buddhismus, musíme to mít jasné. Skutečné je to, co trvá. To, co netrvá, může být skutečné, ale z hlediska relativní pravdy. Ne z hlediska pravdy nejvyšší. Z hlediska relativní pravdy všechny tyhle věci můžou existovat. Stůl, tady Jirka, Zuzana a tak dále. Všechny tyhle věci existují v relativní pravdě. Žádný problém zde není. Ale z hlediska pravdy nejvyšší, všechny tyto věci jsou pouze koncepty. Protože když je rozložíme, no tak tam nejsou, nic z nich nezbyde. A když je rozložíme na ty části, ty části budeme vidět, že jsou stále v pohybu. Nic z těch částí nestojí. No a my, pokud nemáme prýmou realizaci mirvány, pokud nemáme prýmou realizaci takovosti, no, tak my vidíme věci, které žádnou vastu, žádnou podstatu nemají. My vidíme tady jilku jako něco skutečného, my vidíme mě jako něco skutečného, my vidíme stůl jako něco skutečného, co můžeme chytit a na čem můžeme stavět. To všechno je avastuka. Je avastuka ovšem z hlediska ty pravdy nejvyšší. A to prvé, jestliže máme tu přímou zkušenost, ty nejvyšší pravdy, pak poznáme, že ty věci, jako je Jirka, Tomáš, Petr a tak dále, jsou avastuka. Pokud tu přímo realizaci nemáme, no tak jsou sávastuka, mají podstatu. Hm? Když někomu řeknu, že tvůj manžel je avastuka, tak jsem hodně hm? Proč? Protože vidí v něm něco, co se dá uchytit, co se dá získat, co nepatří, patří, co je co je s já spojené. No a když vidíme já v sobě, vidíme já v druhých. To je jasný zákon. Tím, že vidíme já v sobě, vidíme i já v druhých. Když nevidíme já v sobě, nevidíme já v druhých. Když meditujeme, bude to jasné, když meditujeme na... Eh, Kostry, no tak vidíme kostry, všechny bytosti jako, jako kostry. Když meditujeme meta, no tak vidíme všechny bytosti jako objekt meta. No a když poznáme objekt přímé realizace, no tak vidíme všechny objekty jako avastuka. Všechny objekty jako něco, jako sen. Jsou tam, ale nejsou skutečné. Jsou to výtvory. To je avastuka. No a teď máme čtyři předměty, které... Vysvětlují proces v meditaci, proces šamaty a vypasany. Hm? A ty pro toho, kdo medituje, jsou vastuka, jsou, je, je to skutečná zkušenost. To není jeho výmysl. No a no, teď mám ten výborný krásný výraz praty bimba. Praty bimba je něco, jestli teď meditujete za účelem získat diánu. abyste se dostali do diány, potřebujete, tež praty bimba. Bez praty bimba se do diány nikdy nedostanete. Reflektivní obraz. Praty bimba v Terevaně se nazývá patibháganimita. Proces meditace šamata, jestliže meditujeme na dech? Hm? Meditujeme na dech, tak, tak nejprve máme annapana nimita. Annapana nimita je co? Je ten dotek dechu hm? na místě, kde sledujeme dech. Hm? Ta annapana nimita nám umožňuje, aby jsme na místě toho dotyku pocitovali celý ten proces nádechu a výdechu na jednom místě. Hm? Je to tak? Protože, jak už jsme se zmínili, závislé vznikání z dotyku pochází počítek. No a jak my zažijeme počítek, závisí na naší moudrosti. Jestliže zažijeme počítek bez moudrosti, no, z počítku vychází co? tanha, Chtíč. Když z počítku vyjde chtíč, no lapeme. Kdo lape? Ta anára. Končesné. To vědomí, které se lepí. Vědomí, které se lepí, lape. No a vědomí, které se lepí, lape. No a tím pádem upádá na. My chceme si to. se toho zmocnit. mít to pro sebe. Hm? No a tím vytváříme novou existenci, tím vytváříme karmu. Vytváření karmy je vytváření nové existence. Hm? Čili všechno, co můžeme tam. zažít, smysly my zažijeme na základě dotyku. Ať už je to mentální tam. dotyk, nebo dotyk oka, dotyk ucha. V podstatě všechno jsou mentální dotyky, protože bez mentálního vědomí žádný oko dotyk nemá, žádný ucho dotyk nemá, nic dotyk nemá. Musíme mít vědomí, aby nějaký dotyk byl. Hm? Je to tak? No a teď zde. Mluvili jsme o meditaci na dech, tak začínáme Anapána Nimita, vracíme se k dechu a snažíme se to spojit dohromady, tu teorii a s, tím, s tou praktikou. Hm? První máme Anapána Nimita. To znamená, Nimita znamená znak. Máme znak nádechu a výdechu. Hm? Na místo dotyku. Jestliže na to místě dotyku, jak už jsme ráno vysvětlili, my sledujeme ten proces nádechu a výdechu, hm? my vytváříme ten e, mentální obraz toho objektu. Tím pádem ty, e, ty kvality elementů hm? e, při nádechu chladný dech, při výdechu, teplý dech a tak dále, hm? jdou do pozadí. Hm? Když je lepší koncentrace, tak už to ani nevnímáte. Je to tak? Hm? Proč? Protože ten proces se stává mentálním objektem. Jedině mysl, to se budeme učit tady, mysl se může spojit jedině se objektem mentálním. To je logicky. Protože ten mentální objekt pochází z mysli samotné. Hm? No a na základě tohoto poznání tež můžeme postupem času pochopit, že všecko pochází z mysli samotné. No ale když máme anapána a věnujeme se anapanymita a věnujeme se tím anapanymita. Hm? No, tak ten mentální objekt se stává, se stává čistě mentální. Když se stává čistě mentální, tak se začíná prosvicovat. Možná, že jste měli tu zkušenost, když se dobře koncentrujete na nádech a výdech, objeví se barvy hm? Hm? Na, na tom místě dotyku. Objeví se barvy, objeví se první šedá barva nebo jako barva, jako kolch, nejasná barva. A ta barva, jelikož mysl je nestabilní, ta barva bude taž nestabilní. Když mysl se stane stabilnější, no tak barva bude stabilnější a. Tím pádem my můžeme ten mentální obraz uchopit. Tomu se říká odgraha v páli. Odgraha, to znamená uchopení. Hm? Vzít to. Jestliže to můžeme uchopit hm? a zůstat u toho, no stane se to patibháda Reflektivní reflektivní obraz. No a ten reflektivní obraz, to je, jestliže meditujeme na dech, to je objekt přístupného semády, první Diány, druhé Diány, třetí Diány, čtvrtý Diány. Všech Dián je to objekt. Ale tady máme, jestliže praktikujeme, jestliže praktikujeme vypasanu, No tak my začínáme ten e, mentální objekt. Podle této školy objekty vypasané jsou také mentální objekty. Protože, aby jsme mohli u nich stát, musí mít, musíme mít jasný obraz jejich. No ten, ten pochází z mentálního vědomí. No a když ten obraz analyzujeme, rozlišujeme, No tak máme objekt, máme spletný obraz s rozlišením. Jak uvidíme dále, to je, pokud jsme nedosáhli přímé poznání objektu vysvobození, který jde nad obrazy, mirvána hm? nebo takovost, je jaký objekt. To jsou tři samády vysvobození. Samády, hm? kdo ví? Samády prázdnoty. Jasnosti. Samády bez znaků. A samády bez prání. Hm? Tito, to jsou tři tři brány do nirvány. Tři brány do nirvány. Maga krásně vysvětluje. Hm? Jestliže meditujeme na nejastý, vstoupíme do nirvány bránou šunyata, bránov prázdnoty. Jestliže meditujeme na Nestálost všech jevů, vstoupíme do Nirvány bránou bez znaku. Jestliže meditujeme eh, na, eh, na salády, na hlubokou koncentraci, dostaneme se do Nirvány bránou bez prání a pranihita. No a jestliže rozlišujeme ten zpětný obraz, no tak jsme ve vypasanové meditaci. To všechno bude popsáno, teď jenom základní informace, dostaneme se hlouběji. Jestliže rozlišujeme obrazy mysli, a vlastně všechno, co vnímáme v meditaci, pokud nemáme objekt realizace, nirvánu, takovost, no tak jenom meditujeme na obrazech. My jsme to, co je nad obrazy, ještě nepoznali. Pokud nemáme přímou zkušenost takovosti, no tak takovost je pro nás tež obraz. Prázdnota je též obraz, ale skutečná prázdnota žádný koncept není. Ale my potřebujeme koncept, aby jsme prázdnotu pochopili. Ale prázdnota žádný koncept není. Kdyby prázdnota byla koncept, no tak nemůže, koncept nemůže osvobodit. Koncept nemá schopnost osvobodit. Jedině ta nejvyšší realita má schopnost osvobodit. A brány k ní jsou právě prázdnota stav bez znaku a bez prání. Tyto trh se samozřejmě doplňují. Jestliže chápeme nejaství, chápeme tež bez znakovost, chápeme tež bez prání. Jestli chápeme bezprání, chápeme tež bez znaku, chápeme tež Práznutu, hm? či se navzájem doplňují, jenom aspekty meditace jsou různé. No a teď, když tedy meditujeme vypasanou, my se snažíme, to bude všechno vysvětlený, ten, ten obraz měnit. To je vypasana. znamená, Pašana znamená vidět, vy znamená vidět rozdolování, rozlišování. My vidíme na základě rozlišování. Hm? Panty, si se ještě můžu zeptat, jak to byla vlastně ta prázdnota a potom beznákovost? Ono v té prázdnotě vlastně je už beznákovost. Jestli byste mi to vysvětlil, já tomu nechápu tu beznakovost. Beznakovost to je, že neexistuje žádný znak objektu, který se chytáš. A to už je v té prázdnotě ale obsažené to, co říkáte. No samozřejmě. Uh -huh. no, ne, žádný prázdný je tož v prázdnotě obsažené. No ale jestliže medituješ na, na nejáství, no, tak ten aspekt prázdnoty bude nejasnější. Jestliže medituješ na nestálost všech jevů, no, tak ten aspekt. Bez znakovosti bude nejasnější. Jestliže medituješ na stav hluboké koncentrace, no tak ten stav bez prání bude nejjasnější. Ale samozřejmě se spojí, protože to jsou tři brány. To máš jako satypatána sutra vysvětluje Nirvana je staré město které budha neobjevil vždycky bylo, ale je zakrytý džunglí. Hm? A do toho města můžeš vstoupit jedině čtyřmi branami. Hm? Jaký čtyři brány. Vdělou pozornost vůči tělu. Dělou pozornost vůči počítku, dělou pozornost vůči mysli a dělou pozornost vůči objektu mysle. Hm? Jinak do toho nemůžeš vstoupit. Proto ta Satipatána, čtyři základy v dělé pozornosti, jsou základy procesu probuzování. Bez těch základů se nikdo neprobudí. Samozřejmě v Mahajanovým buddhismu my to vysvětlujeme jinak, ale ten, ta podstata je absolutně stejná. Není, není žádný rozdíl. Pokud nepronikneme tělem, nepronikneme počítkem. Pokud nepronikneme počítkem, nepronikneme mysli. Pokud nepronikneme mysli, nepronikneme objekty mysli. No a všechno jde dohromad. Čtyři brány. No a teď podle toho, jaká brána pro tebe bude nejasnější podle toho, Vstoupíš, ale když vstoupíš, tak ty čtyři brány jdou společně, že? To je stejný. A když vstoupíš do Mirvány, tak taky ty tři ty, ty brány jsou společné. Hm? Takže vypašana, což znamená vidět s rozlišováním, je na základě zpětného obrazu s rozlišením. Tomu se říká SA Vykalpa Bimba, To tady je napsaný. Vykalpa je krásné slovo, tež. Hm? vlastně z hlediska Mahajanového buddhismu, co my vidíme, to jsou samý Vykalpy. Kamp? To znamená, to je slovo, který je velice důležitý, kalpaná a tak dále, vykalpa. To znamená vlastně vytvářet, fabrikovat, dělat. A vůj je s rozlišováním. My fabrikujeme svět s rozlišováním, no ale jak ho fabrikujeme, to víme jen my sami. <laughs> Protože každý má jiné vykalpy, každý má jiné představy. A ty představy nejsou na základě reality, ale jsou na základě ty produktivní aktivity mysli samotné. Protože ten skutečný objekt my jsme nepoznali. Ten skutečný objekt je ten objekt, který se nedá chytit. Teď, jestliže praktikujeme šamatu, tak se věnujeme zpětnému obrazu bez rozlišení. Hm? Tomu se říká Nirvikalpa pratibimba. Tady máme ten sanskrit že my produkujeme myslí obrazy, buď je rozlišujeme, pak je to vypasáno, a nebo je nerozlišujeme, pak je to samata. Ten obraz, který produkujeme, je na základě toho, co bezprostředně vidíme, na základě pěti smyslu. Hm? Teď my cítíme, ten dech jako vibraci, jako tvrdost, jako teplo. No a na základě této informace my vytvoříme mentální vědomí, obraz dechu, koncept dechu, který se podobá tomu, co jsme bezprostředně poznali na základě tělesného vědomí, které poznává tyto veličiny, ale je od toho, co jsme poznali tím tělesným vědomím, je to odlišné. To mi se říká sabhága. Sabhága znamená podobné. Budá vysvětluje v Terváně takovost, tož jako sadrša. Sadriša, a sabhága jsou synonym. Jako něco, co je podobné. Rahulo povídá svýmu synovi, buď jako země, protože země přijímá všechno, bez libosti a nelibosti, buď jako voda, protože voda odplaví všechno, bez libosti a nelibosti, buď jako oheň, oheň spálí všechno, bez libosti a nelibosti, buď jako vítr, vítr odvěje všechno, bez libosti a nelibosti. Buď jako prostor, do toho se vejde všechno, je, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Hm? No a co to je? Nic jiného než takovost. Hm? No a my si na základě ty takovosti vytvoříme mentální obraz. No a jestliže ho rozlišujeme, praktikujeme Vypašanu, jestliže ho nerozlišujeme a zůstáváme u stejného obrazu, tak praktikujeme šamatu. A tím pádem, že ho nerozlišujeme, zůstáváme u stejného obrazu, držíme stejný obraz v kontinuitě myšlení, no tím pádem myšlení se může, mysl se může s tím objektem do toho objektu vnořit. no a to je Diana. Když se do toho objektu vnoří, no tak eh, máme dojem, jako kdyby subjekt a objekt už neexistoval. Vše se děje v mysli. Takže máme v diáně, výhoda diány kromě jiného je, že máme bezprostřední zkušenost eh, takzvaného mentálního těla. Jestliže se staneme velkými jogíny, tak my můžeme to mentální tělo vytáhnout z toho fyzického těla a jít na procházku. No ale trošku nějaký pátek bude trvat. No ale když se budeme snažit v tomto životě, asi ne. No ale proč bychom to nedokázali? Všechno je možné. Jenom nějaký pátek to bude trvat. V naší civilizaci my se nevěnujeme mysli, my se věnujeme všemu, co je venku. No ale v těch starých civilizacích oni se věnovali mysli. No a proto oni získávali ty neskutečné schopnosti. A teď se dostáváme do třetího objektu, který se nazývá hranice. Předmětnosti. Hm? Hranice předmětnosti. Vastu parienta. Hm? Varianta je hranice. Vastu je předmětnost. Jak už jsem se zmínil, vastu předtím. Hm? Vastu je něco, co má základ, co je skutečný předmět. Hm? Proto vastu parianta. Vastu parienta. No a teď, co teď dáme tomu, získali jsme bezprostřední zkušenost objektu probuzení, co se stane. Získáme vastu parienta. Hm? Z máme, he, získ získali jsme znalost hranice předmětnosti. Za tou hranicí již pak nic nemůže být. A v té hranici předmětnosti se rozplunul dojem já. To neznamená, že neexistuje dál. Ten bude hlavy existovat dál. Ale už ten názor, že to já je skutečné už tam není. A tím, že už ten názor, že já je skutečné tam není, no tak tím sice máme zašpinění mysli, ale Dlouho netrvají, protože nikomu nepatří. Jsou avastuka. Ale pokud ten přímý zážitek objektu osvobození nemáme, no tak ty zašplnění mysli, ty naše chtíče a to, ty mají základ. A ten základ to není nic jiného, než to já. No ale to já žádný podklad nemá. Ten podklad jsme mu dali nesprávným myšlením. Protože v realitě samotné ten žádný podklad nenajdeme. Realita je proces. A podklad je něco, co stojí. A to, co stojí, v naší zkušenosti nenajdeme. V naší světské zkušenosti. Ovšem v, v nadsvětské zkušenosti, která má za objekt právě prázdnutu bez znakovost, bez prání, no, tam to stojí. To se nehne. My sehneme, ale to se nehne, ten princip se nehne. My sehneme na základě čeho? Na základě ty vykalpa. <laughs> Buď eh, s, eh, sa vykalpa praty bimba, nebo měr vykalpa praty bimba. Hm? Ty námo budou hejpat. Hm? To rozlišování, vidění na základě rozlišování. Z rozlišování pocházejí ty libosti, nelibosti. Hm? A veškeré procesy zašpinování mysly. No a teď jsme se dostali do hranice předmětnosti, protože jsme poznali bezprostředně objekt vysvobození. A co se stane? Tak vidíme, máme dvě jasný přehled o dvou realitách. Jedna se nazývá Jávat, bhavikata Druhá se nazývá jatá bhaví Co znamená jávat. Jávat znamená dosud, posud. Dál to nejde. Dosud, posud. V terovádě ti, kteří se učili teravánu, ta jávat znamená vlastně, když praktikujeme vypasanou podle vysudy magata, První ma, získáme e, e, Jana Goučara získáme objekty znalosti. Co jsou objekty znalosti? Pět agregátů, 12 e, sfér poznání, osmnáct elementů poznání, hm? závislé vznikání čtyři vznešené pravdy, to jsou objekty poznání. poznání. Jakého poznání? Poznání, které může vést k realizaci. V těch, v těch objektech poznání žádné já není. Proto jsou objekty poznání. A jávat bhavikata, posud, dosud, je vlastně všecko, co můžeme skutečně poznat, v tom žádné já nenajdeme. To jsou předměty skutečného poznání. Žádné já v něm, žádné, něco, co stojí v nich, nenajdeme. Něco, co se dá uchopit při vlastních dít, nenajdeme. Protože my hledáme furt něco, co se dá uchopit a přihodnout, tak chceme si to přivlastnit. No a z toho vzniká ta tanha, ta žízeň. No a jelikož máme žízeň, mysl má neklid. Mysl má neklid, protože má žízeň. Totože není nasycena. Když mysl není nasycena, má žízeň. No a teď jsme poznali jáva bavikata pod tu dosud. Všechno tohle z toho, co vidíme v naší světské zkušenosti, je všechno, je všechno tohle, žád, v tom žádné já není. A potom ta bavikata, ta znamená tak, jak. Tak, jak to je věci jsou právě tak, jak jsou. Hm? Tak, jak to je ve smyslu šamata, aby jsme dostali se do první diány, do druhé diány, do třetí diány, musíme sledovat tak, tak, tak, tak. Jedině, když vypasanou tak to meditujeme, hm? když je světský objekt, tak určitě v něm bude nestálost, určitě v něm bude strast nestálosti, určitě v něm bude nejáství nestálosti. Všechno tohle je jatá báví katá. Věci jsou tak, jak jsou. Ať je Buddha, který to učí, nebo není Buddha, který to učí, že to jsou fakta, které vlastně se nedají změnit. To jsou fakta i, v, i v, ve smyslu té relativní reality, no to jsou fakta i ve smyslu té nejvyšší reality. Oni jsou prostě tak, jak jsou. No a jestliže máme tu co zkušenost, no tak jsme bodysatry. Z brůmy bodysatuj, bodysatuj, kteří mají základ v realitě, tím pádem prožíváme úplně jiný svět. No a nebo jsme sotapana, jsme ti, kteří vešli do proudu. No a už ať už jsme jakkoliv líní, tak se do té dostaneme. Protože to, co vidíme, připadá už jako sen. No ale pokud ten, ty hranice předmětnosti nepoznáme, no tak to, co vidíme, ne, nebude připadat jako sen. No a my se budeme hádat, my se budeme kousat, my si budeme jezdit do vlasu, že to musí být tak a jen tak, a ne takhle, a ne onak. Hm? No a z toho vystávají všechny problémy. Protože nepoznání hranic a předmětnosti. No a tak, když se staneme buddhou, když se staneme arahatem, uskutečnění veškeré činnosti kária nišpaty. Kária, to znamená dělání nišpaty, je realizace. My jsme realizovali to, co se nám umožnilo vizí nad světskou. My s, vizí, s nad vizí jsme se stotožnili. No a tak jsme uskutočnili veškerou činnost. A ta špaty, to znamená uskutočnit veškerou činnost z hlediska bodhisatvy i ze světského hlediska, i v nadsvětského hlediska. Světské na nadsvětské hledisko se spojí v jedno. U arahata se v jedno nespojí. Ale bude mít tendence se spojit v jedno, protože arahati jsou taky pakuty arahat, obyčejný arahat, velký arahat, Velkého a velký a rahat, jelikož má daleko více praxi, dokonalosti, proto tež se ta, ty dvě reality, světská a světská, více zbližují. Čím více dokonalosti, tím více se zbližují. Pak rahat většinou jenom Usiluje o to, aby už se konečně zbavil toho pekla samsárického života. Nic jiného nezajímá. No a teď přichází další otázka které z těchto čtyř objektů patří meditaci utišení, který meditaci vledu a který je společný objem. To je lehké, v tom nemáme žádné problémy. Hm? Syn z dobrého rodu. Proč syn z dobrého rodu? Je bodhisattva. Hm? Maitreya je bodhisattva. Tak se narodil v dobrém rodu. Jeden z nich patří výlučně k meditaci utišení. Který? bez rozlišení, samozřejmě. To je předmětný objekt ve smyslu spětného obrazu bez rozlišení. Jeden výluční meditaci vhledu. Hm? To je předmětný obraz jako spětný obraz s rozlišením. Hm? Dva objekty, to je zranice Předmětnosti a uskutečnění veškeré činnosti jsou společné oběma. Hm? To znamená, hm? to je tež v této hm? že šamata a vypašana se spojí v jedno na základě přímé realizace objektů osvobození. V Damapadě máme krásný verz Naty Džánam a Panjasa, Naty Panjá a Džánasa, Jasa Panjáča Džánáča, Sony sa Santike. Není eh, moudrost bez Diány, není diána bez moudrosti. Kdo má Diánu a moudrost, ten je, se nachází v blízkosti Nirvány. To je kdo? To je ten, který bezprostředně realizoval nirvánu. Objekt realizace. Ten spojí moudrost a koncentraci v jednu. Jestliže my nemůžeme vidět nirvánu bez koncentrace, to není možné. Ale ta koncentrace, kterou potřebujeme k vidění nirvány, není stejná koncentrace. Jako tu, kterou potřebujeme k vidění Ána Pána Nimita. Proč? Protože to osmičlená střední cesta, jediná cesta, která vede do Nirvány, do přímé zkušenosti takovosti, je osmičlená střední cesta. Ta osmičlená střední cesta, pokud objekt, nebude prázdnota bez znakovost a bez prání, tak těch, ta osmičlená střední cesta nikdy nebude dohohledy. Nikdy nebude perfektní etika, nikdy nebude perfektní samády, nikdy nebude perfektní moudost, pokud objekt naší koncentrace bude objekt, který, který budeme chňapat. co praktikují občan, měli by na to přemýšlet a mělo, mělo by to být jasné. To je velice důležité. To je základ pochopení občanů, základ pochopení Zenu. Hm? V terováně my se k tomu objektu probuzení dostaneme tím, že meditujeme na Vystávání a zanikání všech jevů. Hm? tělesnosti a vědomí. Tím, že meditujeme, my se odvracíme od té nestálosti. No, až se smysl znechutí tou nestálostí, tak se obrátí tam, kde ta nestálost není. Hm? No, ale v Zokčanu, v zemu, my se snažíme to přímo pochopit. Aniž by prošli tím procesem, my jim procházíme, ale na základě toho jasného pochopení toho objektu. Hm? No a tím pádem to nám umožňuje, že se my se sice odvracíme od nestálosti, ale zůstáváme v ní. To je dokčen, to je Zen. My se odvracíme od nestálosti, ale zůstáváme s ní. Proč? Protože získáváme čím dám tím jasnější představu, že takovost je jediná skutečnost. Jediná skutečnost není. Svět je tak, jak ho vidí arahat, Ale my se nestaneme arahatem. Ale my jasně poznáme, že přesně to je svět, jak ho arahat vidí. Že nemá žádné skutečné znamení, nemá, nemá nic, co by stálo o to, aby to člověk to ch ch ch chňapal. Hm? No a že to je prázdné vlastní podstaty. No a tím pádem mysl se učí získávat tu osmičlennou střední cestu na základě ne od Začátku, ale od konce. My můžeme meditovat od konce, my můžeme meditovat od začátku. Obě meditace se nakonec spojují, Protože objekt probuzení je jeden. Je objekt, který se nedá chytit. Je prázdný vlastní podstaty. Je prázdný všech skutečných znaků. Je prázdný prání naplňuje sám, to je jeho podstata. No a tím pádem meditace se stává jasná. Maitra se zeptal Budhy. světa uctívaný, jak na základě těchto čtyř předmětných objektů meditace, utěšení a vhledu Boris se to hledá utěšení a zdokonaluje se v meditaci vhledu. Hm? Hledá utěšení. Když meditujeme šamatu, my hledáme utěšení. Proto meditujeme šamatu. My dofáme, my máme prání, aby se mysl utěšila. Proto praktikujeme šamatu. Podle buddhismu se bude Čánda Vše, Všechny fenomény naší zkušenosti mají svůj koren v prání. Pokud nemáme prání, tak my žádný fenomén nepoznáme. Teď my chceme poznat utěšení mysli, my musíme si prát utěšení mysli. A jak si práváme utěšení mysli? Co je světská meditace? Světská meditace je meditace o tom, že to, co je hrubé, je strastné a to, co je jemné, přináší naplnění. Když takto meditujeme, dostaneme se do utišení. Čím jasnější, tím hlubší utišení. Stav bez dlány je hrubý stav. Stav e, e, přístupové dlány je stav jemnější. Stav přístupové dlány je hrubý stav. Stav první dlány je stav jemnější. Stav první dlány je stav hrubý. Stav druhé diány je stav jemnější. No a tak pokračujeme až na vrchol existence. Co je vrchol existence? Co je vrchol světa? Hm? No tak to už jsme zase nejsme v šamatě. Hm? To už se dostáváme v spojení s vypašano. Teď jsme mluvíme o šamatě. Vrchol je štvrtá a rupa diána. Štvrtá Bezforemná Diana, hm? která jde. Vnímání je tak jemné, to se to naučit, to není tak těžké. Hm? Ovšem nějaký pátek to potrvá. Hm? To je vnímání, které není ani vnímání, ani nevnímání. Hm? Protože objekt je tak jemný, že už se nedají vnímat v něm pět agregátů existence. Proto se nehodí pro vypašanou. No a to je meditace šamata. To je meditace, která hledá utěšení. A zdokonaluje se v meditaci, to je obzvláště meditace v hledu, protože meditace v hledu je meditace, která je na základě poznání čtyř znešených pravd nebo takovosti, my se zbavíme zašpinění vědomí. Zbavíme se zašpinění vědomí. Když se zbavíme zašpinění vědomí, jsme zdokonaleni. Šamatou, jestliže ji oddělíme od vypašany, my se zbavíme zašpinění vědomí pouze ve stavu diány. Když vystoupíme z diány, zase zašpinění vědomí přijde. To, proto nutně potřebujeme kombinovat šamatu s vypašanou, aby jsme se zdokonalili meditaci. Hm? No a po to bude všechno. Už jsme to napovídali dost. Jinak přijde co? Kouzelník. Říká, že No a teď tam dáme. Teď dáme 15 minut pauzu, pak si dáme půl hodinku meditaci a pak si dáme nějakou recitaci a pak rozpustíme parlament. Je?